Det är länge sedan. Men dagens ledare i Sverigedemokraterna, han meldte sig in i 1995. Men det är till dig, du får gärna Den här är från en bok som ja. heter Sverigedemokraternas svarta bok som är gitt ut i Sverige. Och vilka? Ja. Expo. Det är flera författare Expo. som har gitt ut denna boken. Kan jag, men och det, det, är inget, det är inget som det... partiet överhuvudtaget har tagit fram och jag tycker det är befängt att det du står stor... här i tv-studio och visar upp någonting som extremvänstern har tagit fram för att eh, skada oss. Här. Dessa, det här. Detta är akkurat sådana partier opererar. När man, ja, fin, man finner faktum om deras historia mm. så opererar de som på offre. Men men da, det på da, med Välkomna till avsnitt 24 av Inte rasist men podcast som något passande sammanfaller med en liten julafton för alla oss som debatterar mot Sverigedemokraterna då det har uppstått en liten konflikt kan man säga mellan Mattias Karlsson och de mer obskyra delarna om man... Kan säga så överhuvudtaget. De mer oskyra delarna inom det Sverigedemokratiska partiet. Men vi ska återkomma till det lite senare. Mm. Men jag tänkte börja med en liten hälsning från SD Och De har skrivit så här på sin hemsida. Vänsterpartiets kommunism har sedan revolutionen 1917 skördat 180 miljoner människoliv. Detta mördande pågår fortfarande i några diktaturledda länder. Deras folkmordspolitik får till och med nazisternas illdåd under andra världskriget att blekna. Slutsat. Herregud! <laughs> alltså okej, okay, de skrev deras folkmordspolitik. Är det då Vänsterpartiets? folkmordspolitik. Ja, det är ju det de säger. Ja. Vänsterpartiets kommunism ja, har alltså... Det, alltså... det är alltså den formen enligt Estri den kommunism som Vänsterpartiet då eh, bedriver. Ja, det är alltså det här som har skördat 180 miljoner människoliv Men du, jag i har... Sverige då, eller vad? Va? Jag, har, jag har funderat på varför det ligger likstrudda runt gatorna hela tiden. Ja, just det. Då har vi ju svaret där, det är Vänsterpartiet. Tänk vad som skulle hända om de får makten. Nu är ju ändå... De har ändå varit ett oppositionsparti genom hela partiets existens. Tänk om de skulle få makten nu. Ja, det är... <laughs> det är, eh, det är speciellt med Ester just. De har ju en hel del... Vad ska man säga? De går lite sina egna vägar. Ja, alltså... Vi, vi kommer ha anledning att återkomma till Ester om då inte... Mattias Karlsson och Sverigedemokraterna gör fog för sin nolltolerans. Mm. Den där nolltoleransen som är rent hyckleri. Mm. För att för att hela Ester borde ju uteslutas ur partiet omgående. Ja, eh, går, det en annan kul skrivelse, jag tänkte ta upp, det är också en hälsning från Ester Men de skriver så här på, på sin hemsida. När Barsebäck stängdes fördubblades luft, luftföroreningarna och växthusgaserna ökade i Burlöv. Ersättningselen tillverkas nu bland annat i ett gasturbinkraftverk i Malmö, Hamn. Mm -hmm. Ytterligare 200 personer kommer att dö varje år av de ökade avgasutsläppen. Mm -hmm. Alltså, vi skulle aldrig stängt Barsebäck. 200 personer om året dör. Ja, alltså ytterligare 200 personer kommer dö till följd av Barsebäck stängdes. Förutom de människor som har dött precis pris när Barsebäck stängdes. Mm. Och det har ju gått några år. Mm. Och det ska ju alltså ytterligare 200 till då ska dö till följd av de ökade avgasutsläppen då. Som uppenbarligen då, enligt det här resonemanget, är följden av att Barsebäck stängdes. Ja, ja. För då ökade luftföroreningarna. När. De är, de, är, de är verkligen helt utlösa Men det är ganska underhållande också Det var väl Vad det Stibula också som pratade om det här med inga hundar Ja, ja just det är det... Deras fantastiska lista på vad som skulle hända om sossarna från makten mm. Ett utav de Punkterna som de tog med då Var att det inte skulle finnas några hundar kvar det var på sjätte plats, på nionde plats eller något sånt där så var det att homosexuella skulle avrättas. Du, du, vi har alltså tre eh, då, framtidsscenarion här av SD Bule. Dels har vi vad som händer om Barsebäck stängs. Mm. Ja, då kommer ytterligare 200 människor dö alltså, i, i framtiden då, nästa år mm. eh, på grund av det här. Sen så kommer även Vänsterpartiet, alltså deras folkmordspolitik kommer att fortsätta då, förutom de 180 miljoner människor som redan har fått sätta livet till, till följd av att Vänsterpartiet har oppositionsparti i hundratals år. Hundratals Och sen har vi då även vad som kommer hända om, om allianspartierna fortfarande kommer äh, regera Sverige. Och det är mm. ju då att förbjuda eller socialdemokraterna. Eller socialdemokraterna. Då kommer alltså hundar förbjudas och homosexuella kommer avrättas. Mm, det finns ju bara ett alternativ kvar då skarpa ja. Sverigedemokraterna. Nu skärpa, skärpa resoneminder. Ska vi gå vidare in Jag i är... programmet? ERN-podcast du... är en podcast som granskar, analyserar och diskuterar Sverigedemokraternas politik och företrädare. Mitt namn är Magnus Hässel och ditt namn. namn är Kristoffer Gummelsson. Hej Kristoffer! Hej. Vi har alltid en sån skön dynamik där när vi, ska, när vi ska trycka in mitt namn i programmet också. Eh, jag satt och läste Twitter för förr, bara som en kul liten passus innan vi går in på det <clears throat> som vi hade e tänkt att prata om idag. Eh, det var en tjej, tonåring, som skrev en debattartikel på NET24 om hur mycket hon gillade feminism. men Jag tror att det hade någonting i samband med internationella kvinnodagen att göra. Och Hon var då en SDU-medlem. Mm -hmm. Det här föranledde att William Hane tog bilden, alltså byline-bilden från den här tjejen då som hade skrivit på Nyheter24 mm. och la in den i en tweet och skrev SDUs fina, och sån här tjejens namn då, retweeta bilden om du också är stolt svensk. Och här, Det finns alltså ingen hänvisning eller någonting till den artikel som hon faktiskt skrev. Jag tyckte det var roligt för att det är lite ironiskt att den här tjejen då skriver om hur mycket hon gillar feminism. Och sen så får hon smaka på en rejäl dos av manlig härskarteknik direkt i anslutning till att hon skrev det. Det ja. alltså, spelar, spelar ingen riktig roll vad hon sa, utan Eh, kolla på bilder och retweeta den om ni vill mm. Grattis Stockholm ska vi säga Ja just det, William för... Hanes ska vi säga är distriktsordförande för SD Stockholm ja. Och vice ordförande för ungdomsförbundet i Sverigedemokraterna Det här börjar nästan bli någon slags följetång i den här podcasten Men vi måste faktiskt fortsätta att prata om de interna stridigheterna Som präglar Sverigedemokraterna just nu om ni vill ha den fulla bilden, kära lyssnare, så kan ni lyssna på de två senaste podcasterna till att börja med. Vi går även igenom en del av det här i den podcasten som vi släppte tillsammans med Jonathan Lehmann innan jul. Men med risk att vi blir chattiga, så tänkte jag bara dra en kort bakgrund först. Sverigedemokraterna består av två falanger yxigt indelat och de kallas för kulturnationalister och etnonationalister kulturnationalisterna fick makten efter mycket fulspel har det sägts i alla fall i samband med att Jimmy som blev partiledare när var det 2005 typ den andra falangen som präglas av en mer rasideologisk och fascistisk idé-tradition, är nu på rejäl frammarsch dock de håller bland annat på att ta eller de har, håller på att ta tillbaka partiet inifrån i och med att de har fått makten i ungdomsbundet. Och även hos st storstadsregionerna, nämligen Västra Götaland och Stockholm. Det är det vi har pratat om förut om William Hane som vann makten i Stockholm. Eh, bara för några veckor sedan. Eh, tack vare det här så har ju den här inre stridigheterna i partiet eskalerat något. I ryggen så har de här etnonationalisterna, nämligen det som kallas för den identitära rörelsen. Som är en rasideologisk rörelse som arbetar utifrån kanaler på nätet främst. Så som motpol och fria tider. Och även organisationen Nordisk ungdom. Jag såg för övrigt eh, invigningstalet för Nordisk ungdom. De, hade, de lägger upp lite YouTubes videos och så här. Eh, och, och det var då invigningen när de eh, etablerade den här nya rörelsen då, som de kallade Nordisk ungdom. Det var jävligt obehagligt. Mm -hmm. eh, renodlade alltså, fascister och nazister. Mm. Det är Gå in och titta på det Ja, Och de stöttar alltså då Den här etnonationalistiska för... Falangen i Sverigedemokraterna mm. Och Du och Mattias Karlsson är överens Alltså tillförordnade partiledaren Mattias Karlsson Han tycker också att det här är en fascistisk Rörelse, det har han sagt vid flera tillfällen Avslutningsvis I den här korta bakgrunden då Så har vi tidigare konstaterat att SDs ledning använder sig av sin så kallade nolltolerans för att med diktatorisk hand utesluta misshagliga personer inom partiet som utmanar om deras maktställning. Mm. Demokrati utåt, totalitär stat. inom. Ja, det intressanta är ju det som gör det här till ett slags hyckleri. Vi tycker ju också att på ett sätt att det är ganska skönt att de här personerna utesluts men om man skulle ha varit konsekvent i sin nolltolerans så hade man uteslutit stora delar av partiledningen också. Mm -hmm. <hör> Inte minst Kent Ekerots. Eller andra som, som delar den här kulturnationalistiska uppfattningen men som också har uttryckt sig grovt rasistiskt och så vidare homofobiskt vid väldigt många tillfällen. Vi pratade ju till exempel förra veckan med Mattias Våg från researchgruppen som avslöjade att SD själva läcker uppgifter om sina partimedlemmar i just det här syftet. Något som bestämt förnekades visserligen av pressekreteraren Henrik Vinge. Det var bakgrunden. Nu ska vi komma in på det som har hänt den här veckan. För kort efter att vårt senaste program släpptes så släppte Expos chefredaktör Daniel Pool en riktig bomb i ett blogginlägg. Pool gick nämligen ut med att Mattias Karlsson själv personligen och i egen hög person, hade mejlat till Daniel Pool Och värdighet om hjälp för att han hade någon slags oro inför idéer som spreds inom den nationella rörelsen som ju Karlsson på något sätt är främste ledare för. De här idéerna spreds från sajter som motpol och fria tider som vi har nämnt och därför ville han ta del av den dokumentation som Expo har om dessa grupper och personerna bakom dem. Jag kan ju passa på att fråga lite om dokumentationen de har på hans eget parti. Ja, då, ja. Så kan de ju få lite klart i det här vilket jag företräder mm, de har, och vad de gör. Ja, de har ju en hel del dokumentation på... Han glömde fråga det. Ja, precis. Det hade kanske också varit en bra kunskap. Vi kanske får lite information om han själv. Det, det kanske kommer i nästa inlägg till Daniel Paul som Daniel Paul levererar. Mm. När Mattias Karlsson frågar, jag ångrar mig. Jag inser vad det är för partier jag företräder. Mm. Vad har du på där? <laughs> ja, precis. Vad har du på mig? Det kanske, det han kanske är en sån kamikaze-pilot. Så en det? Nej, mer att alltså, han eh, tog, snodde åt sig rollen från Jim Åkesson även då fast Jonas Åkerlund var vice partiledare då som egentligen skulle ta rollen som partiledare när Jim Åkesson försvann. Men av någon anledning så har ju Mattias Karlsson fått den nu. Intressant passus faktiskt. Varför blir Mattias Karlsson partiledare när de har valt en vice partiordförande? Ja just det, men det kan, om vi återkopplar till det här med demokrati utåt, ja. totalitär stat inåt. Ja det är faktiskt jätteintressant. Nej men i vilket fall, och då tänker jag att Mattias Karlsson är en kamikaze -pilot, så att han har gått in i partiet från början för att kunna förgöra sig själv på slutet. Mm. Med att, ja men titta här vad mycket rasistiska saker jag har tänkt och gjort <laughs> under åren. Åter till det här mejlet, det här vädjande mejlet från Karlsson till Daniel Poole. Jag tyckte det var intressant också förutom just det här med att han eftersöker Expos hjälp. Så uttrycker han också någon slags uppskattning och respekt inför Daniel Poole som person. Och så, jag ska komma in på varför det här är så vansinnigt intressant. Men vi kanske först ska klargöra att det råder ingen tvekan om omständigheterna i det här fallet. De är helt klarlagda. Mattias Karlsson har inte förnekat det här utan han har gått ut och försvarat att han har mejlat Daniel Pool och så att säga gullat med Expo, som de skulle säga. Dessutom så har ju Daniel Pool väldigt hög trovärdighet i sig själv och har eh, lämnat en skärmdump på, på det här mejlet. Nu då till det intressanta. Eh, och det är ju att Expo målas ständigt ut av Sverigedemokraterna som extremister som sprider för ljugen propaganda. Och det Mattias Karlsson gör när han bekräftar Expo som en trovärdig organisation... Vilket han gör när han mejlar dem och, och ber om hjälp på det här viset. Ja men det är att han bekräftar all den informationen som Expo har spridit tidigare också. Eh, och han har ju helt rätt. Vem vet det bättre än honom liksom. Men poängen är ju att det inte håller att måla ut Expo som djävulens änglar på jorden. När granskningen inte passar honom för att i nästa stund vädja om den information som de bär på när det börjar liksom skaka lite grann under marken i hans egen rörelse. Expo lyckas med sin information och sina analyser att förmedla en bild som sammantaget ger i handen att Sverigedemokraterna är ett regeringsodugligt och rasistiskt parti. Och det handlar gång på gång om uppgifter som det inte går att försvara sig emot. Så då blir ju Sverigedemokraternas enda svar ganska förståeligt att måla ut liksom skjuta budbäraren, nämligen Expo i det här fallet då. Och då så målar man ut dem Som sagt som extremister Det här gjordes senast ja, Vi kan börja med Henrik Winge Då presssekreterare åt Sverigedemokraternas ledning i Partigruppen mm. eh, Som kallade Expo för vänsterextremister Förra veckan Vi har även SD Näsjö Som alltså igår Sa att de var extremt farliga Expo skulle alltså vara extremt farliga mm. Jo, anledningen till att de målar ut expo som kriminella vänsterextremister är ju som sagt för att det går inte att försvara sig mot de uppgifter som de lanserar på något vettigt sätt. Något annat vettigt sätt. Därför så är det ju förståeligt att man gör det och jag är helt övertygad om att man inte tror på det själva. Det märker vi av Mattias Karlsons mail om inte annat. Men deras väljare tror ju det. Mm. Och deras fotsoldater går ju på det här. Men I samband med att vi pratar om det här för att liksom förstå vidden av vilket svek det här är mot Sverigedemokraternas väljare. Alltså som sagt, de tror ju på den jävla dynga som Sverigedemokraterna häver ur sig om Expo för det första. Mm. Vi ska också komma ihåg att de här alternativa mediekanalerna som Mattias Karlsson hänger ut som, och nu tänker jag använda Karlssons egna ord, neofascistiska, demokratiföraktande och antisemitiska. Det här är ju sajter som hans väljare älskar. Mm. Framförallt fria tider. Alltså hur ofta ser vi inte hur vanligt folk som röstar förmodligen på Sverigedemokraterna på Facebook eh, delar fria tiders jävla skräpartiklar om att invandring kostar 8000 miljarder kronor i timmen och att mm. eh, någon med utländsk bakgrund har begått något brott och hit och dit. Jag gillar, undrar hur, hur Mattias Karlsson ställer sig till de uppgifterna som eh, släpptes, eh, var det förra året eh, av Expo som eh, belyste att eh, Majoriteten av STs egna företrädare spred eh, den här typen av propaganda från de här sidorna. Bland annat fria tider och motpol mm. men då även rent, rent nazistiska sidor. Mm. Mm. Ja, jag kommer inte ihåg att det var en majoritet men det var en, en, alltså en väldigt väldigt stor andel Det kanske andel. var en tredje del. Ja, Något sånt där var det. Gå in på Expo och kolla. Det är en legitim källa. Mm. Även för mm. Väldigt intressant granskning faktiskt. Och, och det jag skulle säga var ju att det är ju via Approved de här... by ST kan ja. säga om Expo nu numera. Ja, ja visst, mm. det går inte att säga något annat. Men det, det, om vi återgår till fria tider och motpol så är det ju via de här propagandamaskinerna som liksom Sverigedemokraterna får sin, sin vind i seglen. Det är ju hur många som helst som läser de här skräpartiklarna på fria tider. Mm. Hur trovärdig alltså de flesta normalt funtande människor vet vi att fria tider inte är trovärdigt. Men nu kan det väl inte fortsätta ha en sån hög eh, hög kredibilitet bland Sverigedemokraternas egna väljare. Man tycker ju inte det i alla fall. Jag tycker, det, jag tycker att det här är uppnärkt intressant. Alltså väljarna vägrar se, alltså de ser Mattias Karlsons hyckleri. De ser de andra, till exempel ah, men Kedekros hyckleri när han filmar allting och sen släpper filmerna och klipper i dem och sådana grejer. Alltså ren även från Jim Åkesson och andra, alltså ren lögnpropaganda. Rent fulspel. Mm. Alltså bara rakt ut i ansiktet Erik Almqvist är allra bästa. Nej, nej, jag har inte kallat någon för hora. Nej, jag vet det har jag aldrig gjort. Och, och sen så visar det sig, ja men det var ju så. Och då är det så här, de här människorna de leder Sveriges tredje största parti uppenbarligen så spelar de fullspel bakom ryggen på sina egna väljare. Mm. De ljuger, helt uppenbart. Mm. Och då kan man fråga sig men, och så ska vi säga så här också, att sju Andra riksdagspartier De har en hållning i en fråga Som Sverigedemokraterna försöker lägga anspråk på De sju partierna De tycker inte De andra väljarna för det är de som ljuger Enligt ST SD och STs väljare Och sen så har vi partiet då Med de här företrädarna som säger att nej men Så här ser det ut Alltså hur kan, man, hur kan man lägga sin tillit Till de här jävla människorna Jag vet inte, jag tycker att de De har verkligen Sju Skitigt i det i det här sammanhanget eller vad man nu brukar säga ja, nej, men... glöm inte heller att eh, Mattias Karlsson eh, själv pekades ut förra veckan som vi sa eh, för att ha brett ut sig på motpol och, om så är det Demokraternas politik ja, man ska göra en snabb... att han, han påstås dessutom ha eh, på Facebook gillat eh, sidor med kopplingar till sig ja, precis och lägg då till att eh, eller om vi ska göra en snabb analys ska jag säga Alltså anledningen till att Mattias Karlsson har gjort det här är ju förmodligen för att han vet om att den här rörelsen finns där och han vill ha deras röster också och bredda. Och det är ju som sagt deras propagandaapparat. Det är klart att han delat ut, under pseudonym också var ju den här framförallt den här motpolartikeln, nice. under pseudonym. Och det är ju liksom inget nytt att de liksom riktar ut sig och försöker det är ju samma med principprogrammet. Det är inget problem för en identitär att läsa det där partiprogrammet och tycka, ja men det här. Det mm. håller jag med om. Framförallt det här med mänsklig sens och ö, svenskhet. Liksom. Föreställer er att eh, Stefan Löven hade gått ut och vädjat till Mats Dagelin på Avpixlet för att få information om grupperingarna runt tidskriften Tiden. Och de skulle haft någon sån. Mm. Det är fullt jämförbart ja. i deras liksom, världsbild. Men det är ganska intressant med ett parti som har en ideologi där de här människorna då liksom ingår. Alltså i sossarnas fall, det skulle kunna vara så att ja, men, liksom gråsossar skulle vilja alltså högersossar och vänstersossar liksom skulle vilja backstabba varann. Mm. att de har ju inget problem med att de är i samma parti. Nej. Däremot har Sverigedemokraterna jätteproblem med de som delar deras ideologiska utgångspunkter och deras politiska mål. Nämligen att minska invandringen till den Ja, totalt i princip. Ja, ja, visst. Det är det som. De ingår ju i det som brukar kallas för den nationella rörelsen. Eh, det jag tänker jag bara att det måste ju bli extremt förvirrad sämning i de demokratiska leden när deras lilla snuttefylld till propagandamaskin hängs ut så brutalt hårt av partiledaren Mattias Karlsson Samtidigt som han eh, beskriver liksom Expo indirekt och som hyggliga och trovärdiga. Mm. som de ju ser på grund av all den liksom, eh, smutskastning som Sverigedemokraterna har slängt på dem så ser ju väljarna dem som extremister eh, och kriminella och fördjugna. Och, och det här kan man ju tänka sig att väljarna borde reagera starkt mot och visst har de reagerat eh, så till en milda grad att Mattias Karlsson som sagt på Facebook gjorde ett långt statement där han försvarade sitt tilltag och precis som förra veckan så vill vi gärna upp mana läsarna att gå in och läsa på Facebook om vad som står där. Det är ganska kul att följa med när deras interna strid är <laughs> liksom, Det är en ideologisk eller liksom, ideologisk filosofisk debatt om vem som är mest rasist typ. Ja, jag vet. Det är liksom det, det vi går ut på. Ja, men precis. Alltså, Nej, men vi vill begränsa invandringen och låtsas att vi inte är rasister medan de andra säger, jojo, fan vi är rasister och vi vill begränsa invandringen. Ja, det är faktiskt jättemärkligt att läsa och det är jättekul att det här liksom utspelar sig för helt öppen ridås så det är bara att gå in och läsa Om ni börjar följa Mattias Karlsson på Facebook Så tror jag att man till och med kan skriva Och ge sig in i debatten om man vill Det som har hänt efter att han har fått kritik på Facebook då, Från ja, mycket väljare Och även människor längre ut på högerkanten Är ju att eh, Partiledningen i övrigt har ridit in Till hans försvar mm -hmm. eh, Vem är roligaste av dem alla? Har du någon slags gissning? En, eh, någon som har eh, Trädnamn Ja just det Det är kentekerots Trädnamn Jag, ty Jag tycker vi borde spana in några citat från Kent Ekerot i den här tråden mm. Ni stollar Måste inse en enkel sak Ni har noll och ingen förtjänst I att Sverige nu har ett parti som står upp för Sverige Och för att bekämpa massinvandring Noll och inget Därmed blir era hysteriska Kommentarer på nätet Totalt ointressanta vilken politiker talar så till sina väljare? Alltså, föreställ dig att Ann Lööf skulle gå ut från Centerpartiet-kongress och säga likadant till sina väljare när hon får kritik inifrån. De har ju också någon slags ideologisk strid. Alltså, något, det är konstigt med, så med ett sånt populistiskt parti som bara vill öka i väljarstöd som liksom går ut och totalt bashar. Ja men... Bra eh, tänkte i sak håller jag i och för sig med kan Ekerot och de andra att det inte är några som helst problem med att prata med Expo. Men alltså, det är inte så jävla konstigt att Sverigedemokraternas väljare tycker att det är ett problem. Med tanke på den propaganda som de har fått kastat i ansiktet på sig under så många år. Uh. Nytt citat och återigen är det här ett svar på en missnöjd stackars liten väljare. Uh. Detta är den vanliga IQ-befriade argumentationen från missnöjda haverister som är sura för att inte lyckades sno pengar från någon kommunförening, typ. Alltså han uttrycker sig som en tolvåring, IQ-befriad. Vilken vuxen människa säger så. <laughs> ja, men är det väl egentligen nytt i Kent land Att använda den typen av epitet ja, men, Jo, fast han, han, men det har han ju sagt Just, just det. ordvalet tycker jag är så kul I, iq befriad. det var en sån sak som visade på Mellanstadiet minns jag Sen började folk inse att det är rätt tuntigt att säga så Typ ja. IQ-fiskmås och sånt där också. Nästa citat Ni utmålar er som väljarna med stor V som om sådana som ni företräder eller är talande för det som röstar för SD det är ni inte ni är ett gäng sura och bittra stollar som inbillar er att ni blivit orättfärdigt behandlade Rösta på mig ja, Hur kan man så välja väljare tolerera att ens representant i riksdagen uttrycker sig så när de får kritik internt Jag ska också säga det att de inlägg som, som Kent Ekeroth svarar på här det är inga Liksom rasistiska kommentarer och sånt där, utan det är just kritik mot att Mattias Karlsson har vänt sig till Expo för att få de flesta tycks inte ens veta riktigt vad, vad motpol är eller vad fria tider är. Fria tider känner jag de flesta till, men motpol. Mm. Det är också någon som man svarar här som påpekar att Ekerot själv hade uteslutits ur partiet om man hade tillämpat nolltoleransen konsekvent, och det har han ju fullständigt rätt i. Vart det här leder får väl framtiden. Och jag, har, jag har ett citat som jag hämtar. Ja, ja Det är också jag kan Jag tycker upp, uppriktigt sagt det är patetiskt att lyssna på er när ni nu kryper fram och försöker göra anspråk på något som inte är ert. Ha lite skam i kroppen och inse att göra anspråk på något som inte är ert är lika dåligt som de som invandrar till Sverige och försöker göra anspråk på att förändra vårt land. Åh oh, nej. Har jämför alltså de här människorna med invandrare. Det är typ det värsta som kan ske i deras värld. Kanske. Ja, fast jag måste också lägga lite tyngd på den här sista meningen. Ni är, er alltså, lika dåligt som de som invandrar till Sverige och försöker göra anspråk på att förändra vårt land. Menar han då att människor som invandrar bara att de är här? Att de förändrar vårt land? Eller menar han att de inte ska få rösta? Och rätt? Jag vet inte vad han... Jag antar att de menar... Eh... Det här med ta sedan dit man kommer och så vidare. Ja, som de brukar fast styka. är det så här att om jag liksom bär slöja så gör jag anspråk på att förändra landet. Eller vad då? Mm, ja, det, det är väl en sån sak. Mm, jag undrar vad jag, kan jag har ett från Mattias Karlsson också som säger ganska mycket om hela den här konflikten. Mm. Både motpol och fria tider propagerar aktivt för en radikalisering av SD. Även bortsett från de moraliska och ideologiska invändningarna mot detta som givetvis är viktigast så finns det också en strategisk aspekt som borde oroa alla demokratiska kritiker av massinvandringen. Ett radikaliserat SD skulle nämligen inte ha skuggan av en chans att nå upp till de 20-35% som just nu ser ut att krävas för att en förändring av invandringspolitiken ska komma till stånd. Mm. Ja, det här är väl den huvudsakliga skillnaden egentligen mellan de två falangerna. Man... Ja, Okej, okay. vad, vad är skillnaden mellan de här två? De ena vill eh, stoppa invandring till Sverige och eh, bevara den etniskt homogena nationen. Och de andra, de vill stoppa invandringen till Sverige och bevara den etniskt homogena nationen. Mm. Just det. Om vi tar identiteterna så har väl de eh, vill vi införa något helt nytt slags samhällssystem som inte... Är det om man är tar... så niofascister och inte ja, ursprungsfascister. Om, om, man tar, om man tar den här andra falangen inom Sverigedemokraterna så är de också demokrater. Men skillnaden är ju att man inte ska, som man säger, strategiskt uttrycka sig i rasideologiska termer. Resultatet av politiken blir ju samma förstås. Mm. Um, men som sagt, det, det stormar lite grann kring partiledare Mattias Karlsson. Men han sitter ju sannolikt säkert tills vidare även om det mullrar ordentligt i de bakre leden. Vi kan konstatera dock att det blir svårt för Sverigedemokraternas ledning att kalla Expo för otrovärdiga extremister nästa gång deras politik och deras företrädare blottläggs. Den bron får anses bränd. I och med den här konflikten som har blåsat upp den senaste veckan- så var det en fråga som jag uppmärksammar igen- som jag har tänkt på en hel del. Och jag kommer komma lite senare till varför varför den återkom i mitt huvud. Men den visar också på egentligen hur nära besläktade de här två falangerna är- i sin grundideologi. Och jag ska börja så här. Som alla vet- så vill Sverigedemokraterna inskränka aborträtten genom att sänka gränsen från 18 veckor till 12 veckor. Och bland annat så står det så här på Sverigedemokraternas hemsida. Under rubriken Vår politik på Sverigedemokraternas hemsida Sverigedemokraterna.se så skriver partiet, citat Vi ser med stor oro på de höga aborttalen. Vi vill få till stånd en nationell handlingsplan för att minska aborttalen. Partiet förordrar, liksom de flesta länderna i Europa, fria abort fram till den tolfte gra graviditetsveckan. För abort efter den tolfte veckan till följd av medicinska eller andra tungt vägande skäl ska det krävas tillstånd av Socialstyrelsen. Rådande abortlagstiftning säger ju att det är frivillig abort fram till 18 veckan, om inte särskilda skäl föreligger. Det har fortfarande inte anförts något slags argument för varför man vill göra det. Mm. Eh, att, förutom att det fanns i andra europeiska länder. Vi, eh, jag ska komma in på det. Mm. Men först eh, så kan vi konstatera en sak. Och det är att det finns inga belägg för att hårdare abortlagstiftning skulle minska antalet aborter. Utan snarare tvärtom. Mm. Ja, det som SD påstår då att det skulle minska det stora antalet aborter okay. och då bland annat enligt Kristina Gemsel Danielsson som är professor och överläkare på Karolinska institutet och hon forskar bland annat på säkra aborter och hon säger så här eh, angående sds förslag att det saknar vetenskaplig grund och så påpekar hon försök i andra länder visar att restriktivare lagar inte har någon effekt på antalet aborter Intressant. Däremot så leder det till att fler kvinnor gör osäkra och i värsta fall livsfarliga aborter. Ja, just det. Okej, okay. så hårdare restriktioner minskar alltså inte det stora antalet aborter då enligt en av Sveriges främsta experter på området. Men vad har Sverigedemokraterna då för övriga argument i den här frågan? Det återkommer att när Jimmy Åkesson är med och får den här frågan så är det ett litet antal argument som alltid dyker upp. Och bara för att ta ett exempel så har jag plockat fram en debatt mellan Jim Åkesson och Maria Arnholm i Agenda. Och mm. då lät det så här. Ni är också enda partiet i riksdagen som vill eh, sänka gränsen för fria bort till tolfte veckan, varför då? Ja, det ser vi som en harmonisering med hur det ser ut i, i övriga Europa egentligen. Det är också en modernisering när vi instiftar den här bortlagen för Ja, det är snart 40 år sedan så såg det lite annorlunda ut än, vad det, än hur det ser ut idag. Idag kan man rädda foster betydligt tidigare. Varför är det viktigt att harmonisera med, med andra länder? Jag skulle vilja börja den här änden istället, att vi har någonstans mellan 30 000 och 40 000 aborter i Sverige varje år. Och då kan man ju fundera kring om man tycker att det är bra så, eller om man kanske tycker att det är ett dåligt resultat. Jag tycker att det är någonting som vi långsiktigt bör göra någonting åt. Och då måste man ju fundera över hur kan vi göra någonting åt det. Och där, jag är inte säker på att lagstiftning är det mest effektiva, men jag tycker att det är ändå är en principiellt viktig utgångspunkt. Harmonisering med övriga europeiska länder. Mm. Som att det skulle vara något slags EU-direktiv eller någonting. Det finns väl massa lagar i andra länder som vi inte har. Ja, men nu, ja, det kommer så här. I den här debatten så framförs det fyra argument ska vi säga. Den första jag redan gått igenom det är den här att, eh, som han också säger ja, jag vet inte om en hårdare lagstiftning skulle göra något av de höga aborttalen. Mm. Det är ju hans, eh, han påstår hans grundproblem, det är för många aborter i Sverige. Sen kommer tre andra argument i den här debatten. Det ena är det här med att eh, vi har kommit så långt att den medicinska utvecklingen har gjort att vi kan rädda foster tidigare, rädda är fel ord ska jag säga. Vi kan foster kan överleva, foster utanför, kan man överleva utanför. utanför kroppen. Det andra argumentet är att övriga Europa har strängare abortlagstiftning. Och ett tredje argument som dyker upp lite senare i den här debatten som vi inte hör nu det är också återkommande i varenda förbannad debatt. Och det är så här, du vill ju också ha restriktioner i abortlagstiftningen. Mm -hmm. ja. Första argumentet för att vi bör sänka abortgränsen till 12 är den medicinska utvecklingen. Och den har visserligen gått framåt sedan den här lagen om abort klubbades 1975. Och faktum är att idag så kan ett barn plockas ut och överleva utanför modern tidigare. Och tanken här är alltså att fostret blir en individ när den lämnar moders kropp. Det är ju det som är argumentet här. att När du har plockat ut fostret från kroppen, ja då blir det räknat som en individ då, Om det kan överleva själva. Mm -hmm. Problemet för SD är dock att detta blir inte möjligt förrän kring den 22 veckan. Och 22 veckan är den bortre gränsen i den nuvarande abortlagstiftningen. Du får därefter ha väldigt, eh, vad ska man säga, eh, goda skäl för att gå bortom. Typ att modern skulle dö annars. Eller något ja, sätt. precis. Eh, man, man kan komma bort från den liksom. Och det här är också någonting som ST själva skriver i sina motioner att det går att rädda barnet tidigare med modern medicinteknik. Mm. Och de nämner också att det är kring den 22 veckan. Och för att citera en till expert på området då så säger seniorprofessorn vid Astrid Lindgrens barnsjukhus Hugo Lagerkrans heter han. Han säger så här. Ett barn han blir medvetet först efter vecka 23 om det råkar födas. Okej. Okay. Så någonstans där säger han att här när barnet blir alltså, man pratar ju om när, när blir barnet ett liv att räkna med och då är det den här gränsen när det kan leva utanför kroppen. Han säger vecka 23 någonstans. Och det ska tilläggas också att rekordet i världen eh, är för övrigt att ett foster överlevt utanför kropp eh, när det var 21 veckor och fem dagar gammalt. Mm. Om vi noterar utgångspunkten det vill säga att barnet överlever utanför moden. Det är då vi inte ska utföra abort, så att säga. Eller det är då liv börjar. Och här stöter vi på ett filosofiskt problem, just det här. När börjar liv? Och framförallt, när blir barnet medvetet om sin egen existens? Vi vet att det här sker när du plockar ut barnet och börjar man räkna som att det blir medvetet. För då är frågan, om, det, om du inte plockar ut barnet... Och det här är liksom ett ytterligare problem på det filosofiska problemet. Och det är att om barnet skulle fortsätta vara inne i moden, betyder det nödvändigtvis då att det blir med, får medvetande när det är inne i moden? Eller krävs det att du plockar ut det i den så att säga riktiga världen och då formar den sitt medvetande? Mm. Det är snarare den frågan som, som kan vara intressant här. Vi vill vi bara lägga till den i den här, i den här kontexten. Ja, ja, ja. Är du med på Ja, mm. ungefär. Ja, men det är, det är liksom den intressanta aspekten här är, är blir det medvetet eh, efter 23 veckan in i kroppen eller krävs det också att du tar ut den? Det är ett litet sidospår. Okay. Så jag vill bara lägga till här så att det inte är som självklarhet för bara för att du plockar ut barnet så blir det eh, eller bara för att det är vecka 23 så blir det automatiskt en medveten individ. Mm. Filosofiskt problem. Vi lämnar det. Det andra argumentet, det första argumentet var alltså att du kan rädda barn tidigare. Ja, fast inte eh, mellan den 12 och den 18 veckan. Utan du kan plocka ut barnet vid den 22 veckan. Just, okay. Andra argumentet. Övriga Europa har en lägre gräns. Jag tyckte det var jätteintressant. Därför att Sverigedemokraterna är ju det parti som är mest protektionistiskt utav alla. Alltså om det är någon som är emot harmonisering med övriga Europa så är det väl de. Ja, framförallt i fallet i EU. Om det är några ja, ja. som skriker sig hesa över att vår lagstiftning liksom anpassas efter andra EU-länder och att vi liksom eh, kör någon, så att vi, vi samordnar vår lagstiftning så är det ju Östjö som skriker mest där. Ja, ja visst. <laughs> I övrigt kan man ju också påpeka att alltså, är det moraliska, religiösa föreställningar snarare än vetenskapliga framsteg som ska avgöra abortgränsen? Ja, men om vi då ska gå till exempel efter länder som Malta där abort är förbjudet förutom om det handlar om eh, våldtäktsfall eller om kvinnan håller på att dö eller personen som har barn håller på att dö, ska jag säga. Polen och Irland är väl rätt tuffa där också? Ja, precis. Polen och Irland. Och jag tänkte också nämna det, att Polen och Irland, om vi, om vi ska gå efter den här logiken som ST anför i det här argumentet ja, men vi måste harmonisera med övriga Europa. Ja, det är ju typ två frågor de vill det. Det är abort och det är invandring. Mm. Då är så frågan här, ja. Men ska vi förbjuda blasfemi? Eller hädelse, så, som det också heter. Mm. Som de till exempel har på Irland och i, i Polen. Är det sant? Är det förbjudet på Irland? Ja, alltså det finns, ja men det finns en inskränkning då mot att, att häda. Eh, känt fall i Polen var med en eh, sångare i... Mm, det alltså. eh, Behemoth, som eh, blev åtalad för blasfemi. Ja, just det. Då EU gick ut och krävde att de skulle sansa sig. Ja, Europa-domstolen va? Ja. Han under en bibel. Det var det mm. jag ja, och, och för övrigt så kan vi ju också fråga SD då, är det så att vi också ska harmonisera vår lagstiftning om barnaga som för övrigt är eh, tillåtet i 14 EU-länder? Är det också en lämplig måttstock ja. som vi ska följa? Okej, okay, det var argument nummer två. Ett intet argument. Det säger ingenting om vilken politik vi ska föra i Sverige. Nej. Tredje argumentet som eh, Jim Åkesson framför angående abort. Jo, det är argumentet. Men du vill ju också ha restriktioner i abortlagstiftningen. Och den här, Det här är ju också ett sägande icke-argument. Mm -hmm. Och Jim Åkesson har sagt så här. Det är ju inte bara så att det handlar om en kvinnas rätt till sin kropp. Jag har respekt för det givetvis. Men här handlar det också om en individ. Och den springande punkten är när fostret i magen blir en egen individ. Och det är det vi menar- att där skiljer vi oss lite grann från hur lagstiftningen ser ut idag. Ja, det har vi redan konstaterat att det gör ni inte alls. Det för att de köper inte heller att ja, det, det blir en egen individ mellan... 12-18 veckan. De vill ja, 12. Det han mm. säger är ju att Sverigedemokraterna har någon slags egen uppfattning om när fostret blir en egen individ. Men det finns ju vetenskapliga belägg för när man faktiskt kan hävda att de blir en egen individ. Ja men deras eget argument är ju att det blir, man kan rädda barnen tidigare. Och det har, de, det har de ju som någon måttstock för när abortgränsen ska ligga. Ja, men exakt. Och det är inte 12 veckan. Nej, det är alltså 22 veckan där lagstiftningen ligger just nu. Mm. Okej. Okay. Men då har vi alltså, det är Jim och Åkesson måla upp där, ja, vi har två intressen. Och här är också återigen den filosofiska aspekten, och delen liv blir till. Men vi har också två värden då som står emot varandra. Dels eh, människor, och då framförallt kvinnors rätt till att bestämma över sin egen kropp, eh, vad gäller då om de är gravida. Och dels en potentiell människas rätt till liv, alltså fostret. Det är de två intressena som står mot varandra. Om vi nu går tillbaka till Jimmys eget argument. Medicinska framsteg gör att foster kan överleva utanför kvinnans kropp tidigare än innan. Och vi har konstaterat att det här gäller från vecka 22. Således så finns det inget som helst argument för att abortgränsen ska sänkas till 12 veckor. Vi som däremot förespråkar den nuvarande abortlagstiftningen, vi har argument däremot. Och det är ju så här att, ja, men om. Vi tänker oss att liv blir till vid 22 veckan om du kan plocka ut fostret där. Det är liksom våran gräns. Och sen så har du frågan om 12 eller 18. Om vi nu är på 18 då måste vi få. varför ska vi sänka till 12? Jimmy också har inget argument för han erkänner inte att det finns något liv, någon skillnad mellan den 12 och den 18 veckan. Vi däremot som förespråkar den 18 veckan, vi har ju gjort så att ja, men vi lägger gränsen så nära kvinnans rättigheter som möjligt. Det är ju till kvinnans fördel här och då pratar vi ju då om i eget fall ett icke-existerande liv som han om någon anledning vill sänka den 18 till till den 12 veckan. Mm. Är vi med så här långt? Mm. Grejen är att jag tror att Jimmie inte ger de egentliga skälen till varför Sverigedemokraterna vill sänka abortgräsen. Nej, de har inte framstått i sin fulla prakt än så länge i alla fall. Mm. Jag menar att argumentet mot abort det här är ur det som man brukar kalla det demografiska problemet och det innebär att i Europa och Sverige så föds det för få barn för att vi ska få en jämn befolkningstillväxt eh, då människor i västvärlden lever längre så ökar också den äldre delen av befolkningen samtidigt som den arbetsföra befolkningen blir mindre Ja, alltså eftersom vi inte får någon ny befolkning som kan ta över efter alltså den äldre. Enkelt. Ja, precis. Mm. Vanligt argument för varför invandring behövs till exempel. Ja, precis. Det här i sin tur innebär ju då att skattetrycket på den arbetade delen av befolkningen kommer att öka. Eftersom vi har mer äldre att försörja. Ja. Och det har vi ju hört olika partier ha olika äh, lösningar på. Äh, mest... Äh, Uppmärksamma var väl Fredrik Reinfeldt när han sa att vi borde jobba till 75. Det var ju ett sätt att lösa den här befolkningsproblematiken. Mm. Eh, och som sagt, alla politiska partier medvetna om det. De har idéer på hur vi ska göra. Och det är även SD. Men eh, grejen är att det är något som Sverigedemokraterna inte pratar så öppet om längre. Eh, för det är sällan vi hör någon SD-företrädare nämna det demografiska problemet som skulle då uppstå om vi minskar invandringen. Till exempel SCB i sina program säger att ja, men invandringen är det som gör att vi kan hålla vår befolkningssammansättning intakt. Uh -huh. Det är en fördel för Sverige i, i det avseendet. Det är givetvis en massa andra argument för invandring, men det här är ju ett av dem att vi, vi behöver till och med befolkning. Som sagt, det här är ju något som tornas ner av Sverigedemokraterna men det har inte alltid varit så, för innan riksdagsinträdet så pratades det en del om det här av vissa partiföretärer. Och en av de här som pratade om det, det var riksdagsledamoten Kent Ekerot Det går inte många segment i den här podden utan att han kommer på tal. och Jag tror att vi har nämnt det förut, men han skrev i alla fall på sin blogg. Samtidigt då som han kandiderade till riksdagen, kom in och är numera en av Sveriges... Jag skulle inte kalla honom ledande politiker, men han är ju otroligt eh, profilerad. profilerad i det Sverigedemokratiska partiet och även står för deras restpolitik. Det är justitieutskottet. Han skrev i vilket fall så här, citat, att vi behöver föda fler barn i Sverige råder det ingen tvekan om. Sverige har i snitt på cirka 1,7 barn per kvinna och det behövs 2,1 för att behålla befolkningen intakt. Och det har Kentekur och 30, och det gäller liksom över hela världen. Vilket också innebär, det kan vi också meddela det är ju en, en, en uh, siffra vi har nått. Så befolkningstillväxten i världen kommer ju att avstanna. Eftersom vi har nått 2,1. Vi kan jag prata om det någon annan gång. Mm. Jag inte riktigt med det. Nej, men det eftersom, eftersom alltså, vi har stannat på 2,1 nu. Och grejen då, det är enligt Hans Rosling den uh, kände numera statistiken. Ja. Uh. Men då är det så att eftersom du har fött ett visst antal barn och sen kommer de växa upp och föda barn men så kommer du ha en ökande åldrande befolkning. Så att någonstans kommer du avståna för att de här ah, liksom... Okay. Ja, mm. Det kanske var krångligt. Gå in och kolla någon av Hans, Hans Roslings eh, dokumentärer och föreläsningar. Och ja, de är jätteintressanta. Jag har mm. sett det live. faktiskt. Kent du fortsätter i vilket fall efter den här konstateringen då att vi behöver 2,1 för att behålla befolkningen intakt. Citat. Notera då att vissa invandrargrupper i Sverige... Föder långt fler barn än 1,7. Vad inte. Vilket innebär att den svenska delen av befolkningen troligen ligger en bit under 1,7. Lägg märke till beskrivningen. Troligen. Ja. För vi vet inte Kantekrut, För Kantekroth pratar om den svenska delen av befolkningen. Mm. Och det här är ett väldigt diffust begrepp som Sverigedemokraterna inte riktigt vill prata om längre. Och de menar med den svenska delen av befolkningen. Men i och med att det är ett problem med befolkningstillväxten så måste ju det här vara en väldigt bra sak då. Mm, precis. Tycker ju inte demokraterna. Och inte kan Ekerot. Ekerot konstaterar efter det här att eh, kvinnor med utländsk bakgrund föder mer barn än kvinnor med svensk bakgrund. Och eh, vi som sitter här vi tänker ju, ah, okej. Okay. Och så fortsätter vi med våra liv. Då får vi lite hjälp på vägen, tänker vi med Kent, befolkningstillväxten. Kan Ekerot däremot... Målar upp domedagen. Citat. Vad som händer idag, vilket späts på av en stor invandring, är att svenskarna, här har han skrivit inom parentes, uppdatering, alltså bärar av den svenska kulturen. Slutparentes. Jag, jag vill tillägga en par parentes där. Vita. Ja. Mm. Jag gillar att det är en uppdatering också. Mm. För att, ah oh shit, jag glömde det här nya som vi har börjat med. Bärare av den svenska kulturen, vilket jävla skitsnack. <laughs> Okej, okay. eh, han fortsätter i alla fall. Blir allt, ja just det så svenskarna blir allt färre medan den icke-svenska befolkningen, <laughs> inom parentes, uppdatering. <laughs> det, är sant. det vill säga de som inte anammat en svensk kultur, slutparentes. Vad vet han om det? Vad vet han om det? det är... Ja, det, det, det är så illa, illa dold rasism i det här uh, Ja, uh, so, uh, fortsätter i alla fall Med denna utveckling är det bara enkel matematik Sverige kommer inte att vara svenskt i framtiden mm. Slutcitat. Lösningen på Kents lilla problem som han har målat upp här Citat Det behövs incitament Eller snarare möjligheter För att folk ska skaffa barn Mm. Vi behöver rikta ekonomiska incitament för att få den svenska delen av befolkningen att föda barn. Och när politiker börjar syssla med den här typen av socialingenjörskonst, det är då man ska känna var eller höra varningsklockor ringa. Mm. Vad har abort med det här att göra? Jag tycker bara en sak. Det vore, det, jag skulle gärna vilja se eh, när man ansöker om de här ekonomiska bidragen som man då ska få om man blir gravid. Alltså, om de ska, ska försäkra sig om att det är bärare av den svenska kulturen som får de här bidragen, då kommer det bli ganska roliga prövningar på förvaltningsmyndigheterna. Vilka som ska få pengarna och inte. Mm. Jag menar, vad ska man göra då? Ska man ha en tävling i gutnisk stångstötning och se vilka som vinner? De får de får pengar. Antagligen. Eller de som har gått på Höganäs friluftsmuseum det senaste året. Oh. <laughs> ja, Ja. Vad har det här med abort att göra? Jag ska börja den här harangen med att citera det som stod i principprogrammet från 1999. Nu ska vi komma ihåg att Sverigedemokraterna förbrilt hävdar att de aldrig har varit ett rasistiskt parti. Det känner jag till. Det står i principprogrammet från 2009, 1999 så här. Och det är ju samtidigt, vi har ju alla i partitoppen är ju medlemmar i partiet också. De har ju gått med där. Citat. Sverigedemokraterna vill verka för att aborter efter tolfte havande veckan förbjuds samtidigt som möjligheten till adoption av barn med ursprung utanför Europa ska upphöra. Skall nationell adoption ge icke-önskvärda barn en chans till en sund uppväxt? Okej, okay. hur ska vi tolka det här? Jo, anledningen till att den europeiska adoptionen ska begränsas är för att människor med svensk bakgrund istället ska adoptera de oönskade barnen som andra med svensk bakgrund vill äh, abortera bort. Och varför det? Jo, för att behålla den svenska rasen såklart intakt. Ja, men det är intressant. Alltså, om en, liksom, ett... jag, menar, jag menar givetvis kultur. Jo, precis. Men... <laughs> Bärare av... Den svenska kulturen. Ja, det, Men det. Där, i det sammanhanget kan man ju inte ens låtsas att det handlar om kultur. För att, jag menar, om en eh, om en liksom, pojke eller flicka ifrån, låt säga Asien adopteras i Sverige i väldigt ung ålder till två personer som är bärare av den svenska kulturen. Då, då har väl de, alltså då kommer väl de förmodligen att fostras i samma kulturella tradition det är ju som det som ett biologiskt barn har gjort. Logiken borde säga. Ja, rimligen. Okej. Okay. Eh, du kanske lyssnare tycker att det var en elak tolkning. <laughs> ja. ja, kanske. Eller kanske inte. De senaste dagarna har det som vi tidigare pratat om i programmet stormat rejält kring vilka regerande partiledare, Mattias Karlsson. Och upploppet till det här var ju bland annat eh, att Daniel Friberg alltså en av grundarna till Motpol Gick ut med uppgifter om att Mattias Karlsson låter sig intervjuas av just sajten Motpol. Och det här då under pseudonymen Anders Lundberg. Mm. Det är det Friberg påstår. Uppgifter som Karlsson själv kommenterar med att han inte minns. Och, citat, har under året lopp be besvarat frågor från mängder av medier, sajter och personer vars ideologiska utgångspunkter jag inte delar. Har dock ingen minne av att jag besvarat några frågor från motpol. Har du några belägg för motsatsen så presentera gärna dem istället för att komma med krystade insynationer. Mm -hmm. Slutetat. Det, det, de, um, kommer du ihåg när Tobias Bildström som en papegoja upprepade mantra att vi kommenterar inte 3D-partsuppgifter? Oh. Det på samma sätt som det här är ju någon slags kordord för ja, det stämmer. Och <laughs> ja. du kan inte bevisa det. Ja, eh, Karlsson Mattias Karlsson minns alltså inte. Frågan är dock vad den här Anders Lundberg svarade i den här intervjun för några år sedan. Och Faktum är att det överlag innehåller svar som vi känner till från SD idag. Så de flesta svaren är typiska Sverigedemokraternas svar. Och den här intervjun då heter samtal med en Sverigedemokrat. En fråga som man sällan hör en Sverigedemokrat svara på idag är frågan... Hur ser ni på nativitetsproblemet och den så kallade åldrande befolkningen? Det är alltså frågan som den här då Anders Lundberg får. Mm. Varpå han svarar. Det är lätt att stirra sig blind på massinvandringen som det stora demografiska problemen i vår tid. Men den demografiska transformeringen som invandringen för med sig är egentligen bara en sida av det mynt som vi kan kalla den demografiska problematiken. Den andra sidan är förstås vår katastrofalt låga nativitet i Sverige och västvärlden. Faktum är att samtliga västländer har en negativ nativitet. Inom parentes: Vi föder långt färre barn än vad som krävs för att ens upprätthålla vår nuvarande folkmängd. Slutparentes. Med undantag för Färöarna. Mm, ja. Favoritlandet. Ja, vi säger ju inte att det är Mattias Karlsson. Han minns ju inte. Nej. Men vi vet att han gillar Färöarna. Det vet vi. Ja. Det har vi pratat om förut. Just det. Vad ja. hette den här komikern? Jag kommer inte ihåg vad komikern hette. Men det var någon komiker som höll ett anförande där han talade om. Uh, hur mycket han hatade att bo i det fjolliga Danmark han ville tillbaka hem till Färöarna han bara alltid slidkniv och så, en sån här fårpäls eller någonting <laughs> och det är alltså en ett, väldigt uppskattad satiriker som driver med nationalistiska stereotyper det beskrev Karlsson som det starkaste intrycket på hela resan rent politiskt alltså Vad är då Anders Lundbergs eh, lösning på det här nativitetsproblemet. Jo, citat. Det finns antagligen inte en universal lösning för att få upp nativiteten. Några av de åtgärder som Sverigedemokraterna vill vidta för att komma till rätta med problemet är ökad utomeuropeisk invandring. Nej. Nej. Nej det är det inte. Okej, han radar upp tre punkter här. Införandet av barnbonus och kraftigt höjt vårdnadsbidrag som gör att föräldrar kan få ekonomisk möjlighet att stanna hemma mer med sina barn istället för att skicka dem till dagis. Mm. Jaha, det är ju två frågor som Sverigedemokraterna driver idag. Kampanjer för normförändring med syfte att återskapa en mer positiv syn på familjelivets värden och inskärpa vikten av ansvarsfulla relationer. Så är det principprogram. Man och kvinna. Den naturliga familjeformen. Mm. Sambeskattning. Andra former av moralisk upprustning ja, återfinns ju också i deras principprogram. Men de bedriver bete ingen aktiv politik. Däremot normer. Nej. Ja, Slutligen. Sänkningen av den fria abortgränsen och införande av obligatoriska diskussioner kring de etiska aspekterna kring abort i skolans sex- och samlevnadsundervisning. Va? Man ska alltså liksom nästan som ett propagandainstrument skrämma människor och säga att abort är fel inte för att man tycker att abort är fel rent moraliskt utan för Jag att man, man vill att vi... de ska flöda fler barn. Ja. Vi ska ju kanske Intressant. också Lägga in det i den här Hela abort eh, Frågan Att, Alltså det kanske viktigaste Kvinnor Kan drabbas av de följderna Som abort medför mm. Alltså liksom Depression, psykisk ohälsa I värsta fall Det är ju den stora abortproblematiken Enligt mig i alla fall ja, men, mm, mm, jag... Och det ska vi lägga till här Mattias Karlsson, nej förlåt Anders Lundberg, Sverigedemokraten. Mm. Varför ska vi sänka den fria Ja, ah, Som ett svar på frågan hur ska vi lösa befolkningsproblemet? Jo, vi ska sänka abortgränsen. Ja, jag tycker det, det är intressant vill jag bara säga också återigen till det här med eh, vad var han sa, att man ska införa liksom, obligatoriska samtal om de moraliska aspekterna kring abort. Mm. Det enda jag hör egentligen är ju att vi borde stigmatisera abort igen. Som mm. det var förr i tiden: att det var en skam att ha gjort abort. Mm. Vi, vilket. Ja, och sen, sen det, diskussionerna då, de här obligatoriska diskussionerna vad ska det vara? Ja, resten av Europa har en lägre abortgräns. Är det den etiskt-moraliska diskussionen? Det finns ju ingen. Nej, vi precis Så står och, och bablar om att vi måste ta. Liksom, det är en svår filosofisk fråga absolut, det är klart det är eh, och det är liksom hur många tvistar inte om den här frågan och framförallt om vi tittar på världen och liksom vilken liksom filosofisk eller religiös hållning man har absolut, filosofisk fråga, det är ju bara det att Sverigedemokraterna inte le levererar ett enda jävla filosofiskt argument för den här frågan Nej, Men precis, det var lite det jag också ville komma in på för jag håller med om att det är en intressant filosofisk fråga eh, som man kan ställa sig och diskutera fram och tillbaka, var bör bör det bortfinnas och bör det liksom, eh, vart bör gränsen bör gå och så vidare. Um, men det Sverigedemokraterna gör, som du säger, de levererar ju inga svar på den frågan eller argument i det sammanhanget. Utan det är ju, som du också säger, uppenbarligen så att det verkar ha att göra med att man vill på något sätt eh, göra någonting åt det som, det som kallas för nativitetsproblemet. Ja, eller det demografiska problemet. Mm. I vilket fall... Eh, och då vill jag bara säga att om det är argumentet då finns det väl ingen som, helst, ingen som helst skäl till att stigmatisera abort igen. Och ännu mer. Det är fortfarande människor som förmodligen mår väldigt dåligt av att behöva gå igenom en abort. Mm. Anders Lundberg avslutar. Även olika trygghetsaspekter väger förstås in i människors beslut att skaffa barn förhoppningsvis ökar även barnafödandet som en konsekvens om vi får ner kriminaliteten och den sociala oron i samhället och istället får fler känna sig trygga i jobbet, i offentliga miljöer och med mer samhällsklimat i stort. Fan vad långsökt. Ja. Avslutningsvis. Mm. Sverigedemokraternas politik den är inte bara ett slag i ansiktet på kvinnors rättigheter och en återgång till jämställdhetspolitik Anno 1950 Två av Sverigedemokraternas ledande företrädare Ger uttryck för åsikter som vittnar på Kvinnans verkliga roll i samhället I alla fall i det Sverige Demokratiska Sverige Att kvinnor ska vara avelskossa Den avelskossa som ska lösa krisen I befolkningsfrågan Då börjar vi gå mot vägs ände För detta avsnitt utav Inte men podcast Det var mm. det 24 va? Mm, mm. Eh, Många intressanta ämnen har berörts jag tänkte bara innan, innan vi säger hej då så har det just kommit in uppgifter. Det är lite live-känsla här. Eh, men det är Ingrid Carlqvist. Precis, just nu när vi sitter och spelar in har hon skrivit en kronika på Dispatch International. Here we go. Yes, och det handlar just om den här interna striden inom Sverigedemokraterna. Hon har lagt ut den här artikeln på Twitter. De skriver analys över SDs märkliga vänstersväng. I artikeln så frågar hon sig om inte Sverigedemokraterna håller på att bli lika PK-mafiosos som övriga sjuklöven. Eh, Rickard Jomsö svarar i twitten till Ingrid Carlqvist så här En av de taffligaste och sämst underbyggda analyser inom situationstänken jag läst. SD, radikal vänstersväng, humor. Jag är villig att hålla med Rickard Jomsö. Du har inte läst texten. men jag utgår ifrån att den är tafflig och dålig, dåligt underbyggd det brukar ju vara sån Ingrid Carlqvist skriver så att förmodligen så har Rickard Jomsson rätt i just det här fallet Ingrid Carlqvist svarar det är sorgligt att du sänker dig så lågt Rickard, istället för att ta till dig kritik från dina gräsrötter det är en märklig jävla krishantering som Sverigedemokraterna sysslar med, de går inte och skäller ut alla interna fans som i det här fallet och kritiserar dem Alltså Inge Karlqvist som är också en sån där gestalt för Sverigedemokraterna som liksom driver på deras gräsrötter och odlar islam och maten ja, ja visst, hon, borde ju, hon är ju en sån eh, som definitivt borde passa de här, den här kulturnationalistiska falangen i och med att hennes huvudsakliga vad säger man, eh, engagemang går ju ut på islamhat. Och Det passar ju kulturnationalisterna. Det råder ju mer antisemitiska strömningar möjligen bland etnonationalisterna. Det får bli slutordet för 24 avsnittet av inte rasism, men podcast. Vi tackar Studentradio 98,9 i Uppsala för att vi får använda studion. Det gör vi. verkligen. vi hörs. Och så syns. Syns. Mm. För att. Nej, det är som man brukar säga. Hörs och kolla, syns. kolla vår Instagram. Instagram! Det var länge sedan vi ut någonting nu. Mm. Det börjar kanske bli dags. Vi mm. uh, lite en liten bild av hur det ser ut här i studion där vi spelar in. Bye bye love. Ja, ah, gud. Nu bye har vi hållit hela på all länge. Goodness. Klockan är mycket och det är dags att se. Hej då! Hey so